Іван Франку, Сікстинська Мадонна, хто смів сказати, що не богиня ти? Де той безбожник, що без серця дрожі, в твоє лице небесне глянуть, може не ткнути блиском твоєї краси? Так ти богиня, мати райська роже, оглянь на мене з своєї висоти, бач я, що в небесах не міг найти богів перед тобою клонюсь тоже, обозі духах можешся сумнівати і небо й пекло казкою вважати, та ти, і краса твоя не казка, ні, і час прийде, коли весь світ покине, богів і духів лиш тебе, богине, чтить буде вічно тут на полотні.